Tervetuloa jälleen! Oliks jotain podcastin pariin! Juontajanamme tänään kylpyltaaksi pukeutuneena Astoria Marsiin Verbaal-jakuvaatti Joo joo joo, totta se on kaivoin kaapista omien penkkäräinen muistaakseni vanhan kunnon kylpyamme asun päälle ja nyt muista miten kylmä sillä oli, koska Tää on siis tämmönen ilmalla täytettävä, todella ohuesta kankaasta tehty kyylipuammeen näköinen setti, mikä tulee tähän niinku ympärille ja loput vetääkin sitten ihan aatami-asussa, niin kyllä mä tässä sisälläkin muista, mitä se oli silloin pihalla, mutta suosittelen kaikille, jotka haluaa kerätä katseita, mutta en missään nimessä suosittele kenellekään, joka haluaa tuommoisen ruuhkatilanteessa niin pystyä liikkumaan tai pysyä edes niinku vähän lämpimänä. Mutta tämmöisellä aasinsilolla me niin päästäänkin sopivasti siihen, että pidetään tänään tämmönen penkkarit kautta potkiaiset spesiaali. Käydään vähän läpi omia muistoja, ja sitä kautta varmaan jokaiselle herää sit niitä omia muistoja, mitä voisit käydä tänään Freddie kanssa vaikka läpi, koska mulle on kerrottu, että tällä viikolla on tänään keskiviikon potkiaiset, huomenna torstaina penkkarit, ja siitä abit lähtee sitten abiristeilylle, ja sitten perjantaina vanhat tanssii vanhat. Niin tota, mennään tämmösellä tänään vähän penkkareet potkiaisii, huomenna sit abiristeily, ja perjantaina vanhojen tanssit, ja käydään vähän tälleen niinku läpi muistojen matkaa, niin tota, sana vähän vaihtelu tähän meidänkin showhu. Ei ihan pelkästään käynyt niitä meikäläisen omia pääsisäisiä mielipiteitä ja muita hassuhauskoja juttuja. Mä myöskin kerron, miten penkinpainajaiset on saanut alkunsa, koska musta tuntuu, että sitä ei kovin monikaan tia. Tiiä. Minä tiiän, sen teidän kanssa jaan. Sekä sitten pari vitsiä varmaan tossa ja mitä nyt sitten lennosta keksitäänkään. Tämähän on tätä meikäläisten tyyliä, että Mennään sinne, minne tuuli kuljettaa. Ja tota no niin tuuli nyt vaikka semmoisen homman, että pitäisikö meidän aloittaa ihan vitsillä. Ja aloitetaan vaikka semmosella vitsillä, kun tota, abiturienteellä usein on vähän likviditeettiongelmia, Eli pikku se massi tiukava niin sanotusti, niin tota, lähdetään semmoisella vitsillä liikenteeseen. Ole hyvä, timppa, heitä jotkut nopeat läpät ja sen jälkeen penkkareiden maailmaan syvä sukellus. Vitsillä sisään, vitsillä ulos. Oliksarskaa jotain? Joo, vitsillähän mennään, mutta jotta päästään oikeeseen fiilikseen, niin vaihdetaan jälleen kerran hieman musiikkia. Otetaan tosta tommonen... vähän satumainen tunnelma. Siirrytään ajassa muutama vuosi taaksepäin. Tosiaan, tämä tarina ei sit missään nimessä liity mihinkään omiin... ...omiin muistoihin tai kavereiden kertomiin ää, tapahtumiin. Tää on täysin fiktiivinen. Mutta kolme vampyyriksi pukeutunutta Abiameni läheiseen ravintolahaarukkaan, ja siinä hieman janoisia kun olivat, niin päättivät ottaa juomista, ennen kuin tarvii sinne rekanlavalle mennä palelemaan. No ensimmäinen siinä sitten hauskasti tilasi litran kokista. No, vampuuriksi kun olivat pukeutuneet, niin ei tarjoilija sitäkään pahaksi laittanut, vaan pisti tilauksen listan. Toinen vampyyri meni sitten samalla linjalla, mutta otti ison rommin kylkeen, ihan vaan lämmikkeeksi. No kolmannella sankarilla oli sitten pikkusen likviditeetti-ongelmia. Niin kuin silloin tällä saattaa olla vähän raha tiukilla, niin hän sanoi, että hän voisi ottaa ihan vaan lämmikkeeksi kuuman veden. Kaksi muuta oli sanalla sanoin hämmentyneitä. Katsoivat kolmatta kysyvästi, johon hän sitten veden tullessa vastasi. Kato ei tässä mitään. Mä tykkään juoda teetä. Ja voi sitten taskustaa käytetyn tampoonin. Uh, Uuh, tekee ihan pahaa. Joo. Timo, jatka tästä. Mä käyn vessassa. Tää tuli vähän äkkiä, mutta paina kehä puuta ja kuinka se hurri soo. Arska, oliks sulla vielä jotain? <köhön> Joo, ei kai tässä auta kun kuuluisan Timon sanoi mennä vaan eteenpäin. Tota, mä kerron teille historiikin penkin paineesta, koska suuri osa teistä kuulijoista on kyseiseen tapahtumaan kuitenkin osallistunut. Osa jopa useamman kerran niin sitten itse kilpailijana kuin yleisössäkin, ja tota mä en usko, että kukaan tietää, miten kyseinen tapahtuma on alkunsa, ja tää tulee nyt suoraan Wikipediasta, että mä jätän tietynlaisen kysymysmerkin tähän luotettavuuteen, mutta vuonna 1852 silloisen Venäjän hallussa olleessa Suomessa oli vaikea sato kausi. Niinpä seuraavana vuonna yrittelijäs Viljeliä Puumalassa heti lumen sulaessa pestasi lukion vanhimmat opiskelijat omalle leinikkopellolle, varmistamaan kauniiden kukkien optimaalisen kasvun. Niin sanottujen abiturjenttien tulisi toimia linnun pelättiminä kukkapenkissä ja tätä varten heidät puettiin värikkäisiin ja hullunkurisiin asuihin. He myös heittelivät kukkapenkiltä siemeniä metsään, jotta varikset menisivät sinne penkin sijaan. Aika fiksua toimintaa. Tuohon aikaan 1870-luvulla lukija oli suosittu harrastus, joten jotta kaikki abiturientit saataisiin valistettua, talkoisiin kuljetti farmari heidät rekkansa lavalla farmi. Päästyään farmille hyppäsi abit rekan kyydistä ja menivät kukkapenkkiin seisomaan. Farmari lähti ajamaan rekkansa pois ja silloin painajainen alkoi. Samalla tunnelma vaihtuu, musiikki vaihtuu. Abiturientit. Kävelevät kukkapenkille seisomaan, ja kaikkien yllätykseksi Puumalan nimi ei ole hatusta temmattu. Puumalan kasvi Puuma hyökkäsi pellolle raadellen koko viisaiden Abien joukon aiheuttaen kokonaisen vuosikerran traagisen poismenon. Värikkätasut olivat virhe. Ja näin kunnioittain Puumalan abiturjentteja koko Suomessa tästä lähtien. Abi hyppäävät rekan lavalle hullunkurisissa asuissa ja heittelevät karkkeja paikallisille variksille. Rest in peace, Puumalan lukio, Class 1853. Tarina on tosi. Miksi parhaat lähtee aina ekana? No. Toisaalta on tässä hyviäkin puolia, itellä ei ainakaan ole mihinkään sitten kiire. Oliks se vielä jotain? Joo, aika ajankohtainen pointti sulla tuossa Timppa. Miksi parhaat lähtee aina ensimmäisenä? sitten tässä on viimeiset pari viikkoa ehkä pohdittu itse kukin. Mutta, mutta eiköhän puumalla lukiolaiset oo saanut vuosien varrella arvosensa kunnioitukseen, joten siirrytään iloisempiin aiheisiin. Potkiaiset. Sehän on se show missä abelle naurataan ja sitten vähän niinku potkitaan koulusta pois. Jolloin sen sitten seuraavana päivänä palaa penkkareihin ja sassuissa asuissa. Ja mun, ja mä uskon, että monen muunkin potkia liittyy ohuesti urheiluseura munkkineemen kisa. Ja meillä ei muistaakseni ollut mitään tämmöistä potkiaista tapahtumaa että me sit vaan suoraan paikalliseen yökerhoon juhlistamaan kyseistä tapahtumaa, ja ei siinä mitään sen erikoisempia. Ihan perusbakkanaalis, mutta sitten seuraavana aamuna, kun mä heräsin Robertin luota, niin alkoi oikein kunnon show. Siitä nimittäin ei aamukahvit kapella kapealla salmiakki kärjellä naamaria. ei muuta kuin kylpöammetta täyttelemään. Ja selvyyden vuoksi sanottakaa, että kylpöamme on siis tämä asu, joka meillä oli Roopen kanssa molemmilla päällä. Ja se oli siinä mielessä aika mielenkiintoinen asu, että ne, jotka ei ole nähnyt Instagramin ihmeellisestä maailmasta, löytyy kuvamateriaalia, mutta tota... Tämä asu oli tämmönen tosiaan vyötärön ympärille tuleva, ilmalla täytettävä, kylpöammeen näköinen kangas pussi, jossa oli sitten myöskin semmonen helveti iso kumiankka siinä päällä. Erittäin... Erittäin dominoiva luomus, ja tota, Tosiaan se näytti niinku valmiina, täytettynä versiona siltä, että mä ikään kuin istusin kylpyammeessa. Ja Robe näytäisi jostain netistä bongata, ja sitten alkoi tunnilla takarivissä visakortti laulaa, että mistä nää saa ostettua? Ja muistaakseni tosta Jyväskylä-keskustasta, teknik magasinetistä ne sitten löytyi. Mut se, mitä me ei mietitty siinä, kun me katsottiin näitä kuvia, niin oli tää ruuhka, Mitä tää koostu koostui käytännössä vaan siitä, että Koulun salissa oli jotain ohjelmaa, kisoja, videoita, yms, mihin tungettiin koko koulu sellaista kapeata käytävää pitkin. Ja meidän koulun sali ei se ollut niin kauhean iso, niin se oli todella täynnä. Ja tässä kylpyammeessa jo pelkästään kävely yksikseen oli ihan tarpeeksi haastavaa. Vaikka jos kävely niin tyhjällä kadulla, niin siinä olisi riittänyt haastava. Mutta se, että piti koko ajan varoa, ettei kukaan törmää kautta viileä sitä ilmoitetta, säkkiin niin oli ihan toinen ulottuvuus. Ja tää oli siis todella ohutta semmoista kangasta, että pienikin joku vähän terävä osuu siihen, niin se on tota noin niin tyhjä No sitten selvittiin sinne saliin, niin siitä tuli seuraava ongelma. Että eihän sinne setissä pystynyt istumaan ollenkaan, koska se oli taaksekin ulottuva ulottava se amme. Niin seistiin sinne sitten muutama tunti. Ja muun muassa syötiin seisten, mikä oli ihan kiva tämmöisessä pienessä Dagen efferissä. No ei siinä mitään. Selvittiin näistäkin yleisötapahtumista ja siinä oli vähän taukoinen että rekkaajaloita. Niin mentiin kolme meidän vampyyriksi pukeutuneen friendikaa käymään ravintola haarukassa, mutta... Se nyt on sitten taas ihan oma tarinasi. Mut joo, sit tuli aika kömpiä sinne rekan lavalle. Öö, lava helmikuu, pakkanen ja paljas yläosa. Ei hyvä yhdistelmä, niin jotain piti keksiä. ja mehän ensin meinattiin ihan oikeesti, että me mennään ilman mitään rotseja sinne rekan kyytiin, mutta sitten päädyttiin, kun käytiin siinä kokeilemassa pihalla, että et jotain, jotain pientä yläosaa tässä nyt tarvii keksiä, muuten me jäädytään tuonne ihan pystyyn, kun se kuitenkin kestää varmaan lähemmäs niinku, no ainakin nyt puoli tuntia se, se ajelu. Niin tota, meille löydettiin jotkut semmoset Ihan kivat takit. Mulle olisi semmonen keskiaikainen liian snadi takki, jos niin musta tuntuu, että jostain syystä se oli niin paljasta ihoa vasten kylmempi kuin mitä, niin kuin, että jos olisi ollut ihan paljaana. Ja tota, myöskin se, että me päästiin sinne rekan lavalle niin oli ihan haaste siinä, että meillä oli niin tuollainen metri edessä oleva uloke. Niin miten kiipeää tikkaita siinä niin takaperin? Erittäin helppoa. No ei mitään. Rekan lavalle päästiin ja siinä vähän sitten ja naamariain lämmikkiä, kun kylmä oli. Ja se kertoi jotain mun mielestä siitä kylvyistä muistan, muista jossain vaiheessa, kokeilin siirtyä niin sinne toisen rekalle reunalle. mä ajattelin, että mä, mä katsoa mitä toisella puolella olona. Olisiko ollut siis toisella kierrosella, kun mentiin saman kahdesti ympäri, niin mun kengät oli jäätynyt siihen lavaan kiinni. Mikä taas toisaalta oli ihan hyvä, niin mä en ihan kauheasti lennellyt siellä silloin, kun se kuskilatte vähän jalalla kore. Ja eihän meillä totta tietenkään ollut, kun joku muutama namunen siinä tota noin messissä niin ekan viiden minuutin jälkeen, niin se meni aika pitkälti siihen, että naumut oli heitelty, edit oli juotu ja tota, sit vaan mennaltiin, että loppuisko kohta, vähetäänpä nyt sinne risteilylle ja tota, mitä tekee kuski? No ei, muuta kuin uutta kierrosta vaan vedettiin joku kolme rundia varmaan siinä Sillä ei vaan seistiin niinku perseellä siinä lavalla ja katsottiin, kun yleisö heilutti käsiä, että heittäkää mutta et, no mitä täs nyt heitet? käden kanssa haluat, kun ei mulla muuta antaa. No, sit joskus kuitenkin päästiin pois, ja olikin mukavasti aika hypätä bussiin, joka vei Abiristelle. siitä saatenkin sit muuten ihan kaikki jääköjät tarina, mut sen hän te kuulette vasta huomenna, joten pahoittelut tässä vaiheessa. Kuka sä oot? Mikä mä oon? Ja oliks vielä jotain? Joo, käydään vähän omia fiiliksiä tähän väliin, mä lupasin, että lopetetaan vitsillä, niin kyllä, lopetetaan vitsillä, mutta tuota omia fiiliksiä vähän tähän väliin, kun ei niitä käyty tänään. Mä sanoin silloin joskus, että, että mä varmaan teen vähän semmoisia erilaisia, erityyppisiä radio-ohjelmakokeiluja. Ja nyt ei siinä mielessä ehkä siihen kategoriaan osu muuten, kuin että mä normaalisti teen nämä jaksot joskus illalla, iltapäivästä, mutta tänään tässä kohti päivää kello on 8.13 aamulla. Joten tää on ehkä vähän tämmönen niinku aamuradiokokeilu, ja täytyykö sanoa, että et tää se on kyllä vasta vaikea. Ei ole niinku meikäläisen juttu yhtään. Mä oon aamulla aina ihan jumissa ja nytkin tuntuu, että tänään on tehty varmaan niinku ennätys sen suhteen, et kuinka monta uusinta on saatu. Ihan vaan sillä, että me ollaan niinku sanat niin sekassi, ei mitään järkeä. Yleensä me vedetään aika lailla yhdellä otolla, suoraan purkkiin ja ei muuta kuin seuraavaan, mutta tänään niin on vielä kyllä niin sekassi ja tuntuu, että on niinku ihan jäissä, ettei niinku suu liiku yhtään. Et on kyllä todella vaikeaa, että iso kunnioitus niille, jotka aloittaa kuudelta, tekee suoraan herättyä. Mä heräsin tos Tähän se olisi ollut puoli ja aloin vääntämään. Ja vaikeeta tää kyllä on. Ja tuntuu jotenkin että on niinku ihan jäissä, mutta ehkä me pysytään kuitenkin siinä niinku iltapäivä show'n tekemisessä, mutta tota... Seuraavana vuorossa todella huono vitsi, jolla siirrytään sitten loppujen lopuksi, niin loppujen ei Mutta tota, asuihin liittyen, niin... Mitä Hanhi sanoi pelikaanille? Hyvää nenäpäivää. Mä hyvästi toivon, arska, että toi ei nyt ollu se kuuluisa vitsillä ulos. Joten pareois olla vielä jotain. No ei tietenkään. Eihän me nyt noin huono vitsi sentään voi lopettaa. Joku raja meilläkin on vaikka aika huonoja täällä kyllä. Silloin tällö painetaan, mutta tota, lopetetaan opettavaiseen vitsiin. Ja toimikoon se tämän päivän arvoituksena, onko tämä tosi tarina vai ei. Mutta tota. Kaikki ei oo aina sitä, miltä näyttää. Ei kannata luottaa toisen miehen sanaan. Tai sitten kannattaa, en mä tiedä. Mutta tota joo, vitsillä ulos, tullaan kuulolle taas huomenna. huomenna, legendaarinen tarina abi mitä kaikkea siellä sattu. tää semmonen pikkusen sensuroitu versio, ja nyt tästä seuraavasta vitsistä sanon myös sen, että tää ei ehkä sovi herkemmille, mutta toisaalta, loppujen lopuks opettavainen tarina. Meikäläisen puolesta tältä päivältä, morjes! Kaksi vitsiä meni taksiin, toisella ei ollut pinoa, se oli aika kuiva. Oliks jotain? Katolilainen Nunna astui aikaisin aamulla taksiin, ja hetken taksimatkaa kuljettuaan hän huomasi kuljettajan pälyilevän häntä aktiivisesti taustapeilin välityksellä. Niinpä Nunna kysyi, anteeksi, häiritsenkö teitä jotenkin? ette missään nimessä, mutta, arvoin Nunna, voinko puhua luottamuksen? Totta kai, poikaseni, minun ikään kuin pääset niin opitettä, Juoruamisella ei ole mitään arvoa, joten anna tulla vain, mikä sydäntäsi painaa, sanoi Nunna. Kuski veti syvää henkiä ja sanoi, minulla on ollut jo vuosi vuosikymmeniä tällainen fantasia. Fantasia suu-seksistä Nunnan kanssa. Kuskin yllätykseksi Nunna ei hämmentynyt. Hän pysyi rauhallisena ja vastasi, okei, katsotaas mitä voisimme asialle tehdä. Minulla on kaksi ehtoa. Ensinnäkin, teidän täytyy olla sinkku. Ja toisekseen, teidän täytyy kuulua katoliseen kirkkoon. Jes, nyt kävi tuuri, sanoi taksikuski, sillä molemmat kohdat täyttyvät kohdalla. Niinpä Nunna ohjeisti kuskin läheiselle sivukujalle, siirtyi etupenkille ja hoiti toimenpiteen. Tämän jälkeen hän nöyrästi nousi, meni takaisin takapenkille, ja ohjeisti kuskia jatkamaan matkaa. Hetken matkan kuljettuaan kuski näytti vaivaantuneelta. Minun on pakko myöntää jotain. Minä olen naimisissa. Enkä kuulu kirkkoon, sanoi kuski. Tässä kohti nunna naurahti. Minä arvasin, mutta ei se mitään. En minäkään ole nunna, minä olen Timo. Ja olen menossa penkkareihin. Lisää tätä ja muita sirkushuveja Instagramissa Ari Kohma Official. Uusi oliks jotain podcast-jakso jokaisen arkipäivänä? Siihen asti voit toki kuunnella vanhoja jaksoja Kongin kumahtaessa.